Medan han var i Betania och låg till bordshemma hos Simon, den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta Nardus balsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam.